b ุ๊ก <Book> 2 80 80สิคำคุณศัพท์สามคำคุณศัพท์สามคำคุณศัพมัสุณัพท์ัพท์สา Sünnak d u o i y a Der Hund ist groß. Der Hund ist groß. Thermi sünnak duoiyai n u g Sie hat einen großen Hund. Sie hat einen großen Hund. Thermi ba nung lang. Sie hat ein Haus. Sie hat ein Haus. Ba langlek. Das Haus ist klein. Das Haus ist klein. Termi ba lang leg neng lang. Sie hat ein kleines Haus. Sie hat ein kleines Haus. Khao pak yu nei long ram neng Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem Hotel. Long ram ra ka t h Das Hotel ist billig. Das Hotel ist billig. เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก Er wohnt in einem billigen Hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel. เขามีรถหนึ่งคัน Er hat ein Auto. Er hat ein Auto. รถราคาแพง Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. Er hat ein teures Auto. Er hat ein teures Auto. Er liest einen Roman. Er liest einen Roman. Der Roman ist langweilig. Der Roman ist langweilig. Er liest einen langweiligen Roman. Er liest einen langweiligen Roman. Sie sieht einen Film. Sie sieht einen Film. Der Film ist spannend. Der Film ist spannend. Sie sieht einen spannenden Film. Sie sieht einen spannenden Film. Karuna bei www. Book2. De